En tonåring misstänks ha mördats. Poliser beskjutna i Östersund. Och en tonåring skjuten i Frölunda. Välkomna till veckan med Petri Krim- där ni får koll på veckans viktigaste krimnyheter. Jag heter Linus Lindahl. Och jag heter Mariella Quintana Melin. Ja, i måndag så började en av de största gängrättegångarna hittills i år. Ja, då tror jag alla är på plats här. Och då ska vi börja den här huvudförhandlingen. Det är lite mycket folk här idag. Jag ska gå igenom vilka som är här. Ja så lät det när domaren inledde rättegången mot 23 personer som misstänks för mordplaner, mordförsök och sprängningsförsök riktade mot kriminella med koppling till Dalenätverket i Sundsvall och deras anhöriga. Flera är också misstänkta för omfattande narkotikabrottslighet. Och det här är alltså kopplat till konflikten mellan Dalennätverket och Rävens nätverk Foxtrott. Alltså den konflikt som lett till flera grova våldsbrott som mord, skjutningar och sprängningar i Stockholmsområdet under året. Konflikten ska handla om narkotikamarknaden i Sundsvall som Dalernätverket i alla fall tidigare har styrt. Och enligt utredningen så har det skett en intern konflikt som gjort att en av de högsta inom Dalernätverket i Sundsvall bytt sida och allierat sig med rävens nätverk Foxtrott. Det sker sedan flera sprängningsförsök och planer på att mörda personer ur Dalernätverket i Sundsvall i början av 2023. Och åtalet gäller också till exempel en skjutning i början av december 2022- och den 26 januari i år så gjorde polisen en rassja där flera av de misstänkta greps i princip på bargärning efter att polisen hackat sig in i deras telefoner. Och det här kommer vi att berätta mycket mer om i nästa veckas långa avsnitt. Och När vi ändå är inne på saker som har gått snett eller saker som polisen har lyckats förhindra... Ja, det har ju också inlett en annan rättegång om misslyckade mordplaner och även i det här fallet var en person ur Dalennätverket måltavla. En 19-åring är åtalad, misstänkt för förberedelse till mord, alternativt stämpling till mord efter att ha planerat att döda en rappare som enligt polisen tillhör ledarskiktet i Dalennätverket. Och under en vecka i december 2022 så ska 19-åringen ha förberett sig för att mörda den här rapparen. Och Mer om det berättade vi om i vårt avsnitt Sprängningarna mot gängens anhöriga. I slutet av juli försvann två 14-åriga pojkar som var placerade på olika hem i Nyköping- och nu har en 15-årig pojke häktats misstänkt för medhjälp till människorov. Den ena 14-åringen hade åkt hem till Nässjö i Småland där han kommer ifrån. Och efter den resan så kom han aldrig tillbaka till HVB-hemmet i Nyköping. Istället så hittades han död några dagar senare, lördagen den 29 juli i ett skogsområde i Ösmo i Nyneshamn söder om Stockholm. Då hade han utsatts för kraftigt våld. Åklagaren Hanna Kardell håller i förundersökningen och har berättat för Sveriges Radio att det varit ett intensivt arbete med att försöka kartlägga den 14-åriga killens sista dag i livet. Det håller vi på och utreder just nu för att kunna kartlägga hans sista tid i livet men jag kan inte gå in på någonting och kommentera. Den andra 14-åringen är fortfarande försvunnen och i veckan gick åklagaren ut med att man misstänker att även han är mördad. Och det är en 14-åring från Linköping som också var placerad i Nyköping på ett annat hem. Och som enligt uppgifter till Expressen senast ska syns till i Järfälla, norr om Stockholm. Och enligt våra källor så misstänker polisen att båda pojkarna haft någon form av kontakt med Foxtrot-nätverket. Men hur den kontakten ska ha sett ut den vet vi inte i nuläget. Och sedan den 11 augusti så sitter en 15-årig kille från Nyköping alltså häktad misstänkt för medhjälp till människorov. Och det här nekar han till. Åklagaren som håller utredningen har inte hittills velat kommentera om det är så att 15-åringen nu också misstänks för mord. Och vi kommer såklart fortsätta följa det här fallet. Ja, sent i måndagskväll så blev en tonåring på moped påkörd och sedan skjuten i Västra Frölunda i Göteborg. Han skottskadades i benet och hade också en skada i huvudet som polisen tror att han fick när han blev påkörd. Tre killar har anhållits misstänkta för mordförsök men offret själv misstänks också för brott. Max Olsson är tillförordnaren lokalpolisområdes chef i Frölunda. Det är en väldigt ung person som, som också är misstänkt för brott här och vi jobbar nu i initialt då med att få in så pass mycket information så att vi kan klargöra hans delaktighet och vilket brott det i så fall blir vi det som. Så att vi jobbar där och han har ju varit under vård här nu också på, på sjukhusen Därför tar det lite tid eh, att hålla de här förhören och, och se till så att vi gör det på rätt sätt. Ja, just nu misstänker polisen att killen på mopeden också kan ha avlossat skott mot de som körde på honom. Ja, det är en av hypoteserna eh, vi jobbar efter så, så finns ju den möjligheten utifrån bevisning vi har på platsen. Men, men det kan mycket väl vara så att han är inblandad på ett annat sätt och, och misstänkt för andra brott. Och det här var tredje våldsdådet på kort tid i Västra Frölunda. Under sommaren så sprängdes det i en trappuppgång och några veckor senare så sköts det också där. Om det finns några kopplingar till skjutningen i måndags, ja det säger Max Olsson så här om. Just till de tidigare händelserna i somras så, här så ser vi inga direkta kopplingar här. Det är ju alltid svårt det där. Vi jobbar ju hela tiden med att försöka hitta de här olika sambanden och kartlägga de här olika konflikterna i de olika miljöerna och nätverken som vi, som vi hela tiden har försöker ha koll på. Vi ser en, en, en ökad oro i de här olika konstellationerna som vi försöker jobba och lägga ännu mer resurs på nu då för, att, för att försöka följa på ett bättre sätt för att eventuellt förebygga och vidare våldsdrag. Västra Frölunda har varit drabbat av gängvåld sen flera år tillbaka och vad exakt den här skjutningen i måndag ska ha handlat om det vet vi inte än men en polis säger till Dagens Nyheter att det kan röra sig om en intern konflikt. Max Olsson igen. Ja men det är ett av spåren och ett av hypoteserna. Alltså vi ser ju en ökad rörelse mellan olika nätverk också. Det, ofta drivs ju, drivs ju de här konflikterna av ekonomi och, och försäljningsandelar och vi ser ju att man en, en del personer är medlemmar i ena nätverket ena dagen och i andra nästa dag och det är klart att det skapar skapar interna konflikter i de här nätverken och det blir väldigt svårt att kartlägga för våran del. Alla de här nätverken är ju på tå nu när detta har skett för att det är väl många som inte har riktigt koll på, på vad som ligger bakom den här konflikten och, och den här skjutningen. Och det är klart det skapar ju inte oro bara hos polisen och allmänheten utan även bland de inblandade nätverken tänker jag. Så att vi ser ju en ökad aktivitet som vi följer väldigt noga och vi resurser ju efter den också. Och ska vi avsluta veckan i Östersund? Två killar, en 18-åring och en 24-åring häktades i onsdags misstänkta för mordförsök och grovt vapenbrott efter att de ska ha skjutit mot polisen. Båda de här två personerna förnekar brott. Det var när polisen i Östersund skulle kontrollera personer i en bil i lördags kväll som de blev beskjutna. Personerna i bilen flydde sedan snabbt därifrån och körde ut på E45. En stor polisinsats inleddes för att gripa dem och enligt Östersundsposten var bland annat nationella insatsstyrka med i jakten och en helikopter flögs också in från Stockholm. Och någonstans ska de två killarna ha lämnat sin bil och flytt till fots. Men de grep senare under natten på två olika ställen kring Östersund. Ingen av de misstänkta är från Östersund. Båda är sedan tidigare kända av polisen däremot. 18-åringen är hemmahörande i Stockholm och tidigare dömd för rån och ringa bedrägeri. 24-åringen bor i Västerås och är dömd för brott mot knivlagen, narkotikabrott och bedrägeri. Och vad de två gjorde i Östersund, det vet vi inte än. Och det var allt för den här veckan. Och glöm inte att tipsa oss om saker som du vill att vi ska ta upp. Du når oss på p sverigesradiose eller på 073 461 2915 och där når oss också på Signal. Och så kan du följa oss på Instagram där du också kan skriva till oss och där heter vi P3 Krimpodden. Jag heter Mariella Quintana -Marie. Och jag heter Linus Lindahl. En produktion av Tredje Statsmakten Media för P3 Sveriges Radio.